الرحمن الرحيم والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالى لا سنع للعبد فيه تخليقا ولا اكتسابا غرض دمات رحمة الله ليلة دمتنا بيان دمتنا بيان بل مسألة اختلافه ده غرض دې رحمت الله ليله دې ماتنا اغا یو ته مدما سبق دا او یو بیان دی بلې مسلې اختلافې ده نو حاصل دا دا پرون ون خبرات را سيوه چې کله یو سړی ولګي دې بلې مړکه نو دا اوس په خپل أجل بند مړ دا او کنه نن دېغه بحث ته مې کوي نو دی یای چې یو خبره داده سموت دا قائم لميت سره مخلوق دې باري تعالی دا او کنه نو دایې چې اصل کې دغه اختلاف بنای ده څوک یې دا او څوک یې نه ده نو دا راځي د وی بل خبره لره معنا دي دلاره دایو بری بل خبره تراځي ده چې دا امر وجودي ده ک امر آدمنی ده نو څوک یې چې دغه موت حیات دا دا او حیات د دواړه عبارت ده ل امر وجودینه او ځنی یې چې نه ده دغه موت عبارت ده ل امر آدمنی په مابین د حیات او د موت کې اغا تقابل د ادم او الملکه راغله د یوه او بل وجود ده نو څوک سمانه د حیات اغا آ... معنا د حیات او د مو دوړه وجودی اخلی نو د دوړه عبارت ده د دا... دوړه عبارت ده ل امر موجودنه حیاتم امر موجود ده او موتم او څوک یې چنه دغه موت عدمی ده ځکه د موت معنی ده د عدم الحیات منشانه ان یکونه حیانا عدم الحياه من شانه يكون. در يكون دريما معنایه چې ذکر کړی دا چې محض ادم الحیات ویل کیږي اما من شانه نستور سره خو لیکن دا لغتنم نه دا او د رنګ شرانم دغه اطلاع نه دا او عرفنم سین نه خو به هر کیف نو که څوک آدمی اخلي نو هغه ای ته دا به مخلوق دی باری تعالی نه دا ځکه مخلوق او هغه شی وی چې دی وجود تراسی او دا چون کې آدمی کته قران کریم کې الله تعالی ویلي دي چې خلق الموت او الحیات نو التا دی خلقتہ نسبت د موت نسبت خلقتاسو ایده خو معلومه راځي الله تعالی پیدا کړی نو معارض دی وجود تر هغه له دې غیاس معنی کې نو دوی به خلقا په معنی دیقدر اخلیم دی؟ چې الله تعالی اندازا هغه د مرګ او د ژوند لګولیدا او یا دویم خپل دا چې دا نه د ادواړه اغه عبارت د امور موجودهونه نو خلقا بیا په خپل معنا بند ده نو معنا د اسواز د دې مودې فارم خالق الله تعالی ده دی کې د عبادت څخه نه دراغلې بیا خبره ده د اجل یو ده ک دوه دي نو دې کې دوه قوله دي ن درې قول دي یو قول دی کې د اهل سنت والجماعت ده دویم قول پدې کې د معتزله و ده دریم قول پدې کې د فلاسفه و ده را دي اهل سنت ده چې اجل د هر شخص دپاره یو ده دکه قرانې کریم می دي پرون ایت ترس ذا جا اجلو هم لاستا لا اخونه سااعته وله استقمونونه چې کله دغهنیت راسینیتی یوه دا نه ده نو چې کله دا راسی نو اغ بیا نه مخت کږ نه روسته کېږي را د معتهلو دا دا اغ چېنا اجلونه دودي یو ا هغه اجل دا چې الله بلزه ورته مقره کلا ده یو دا ده, ده, ده چې پتل د قیل بندې موجودسی لکهپون خبره تیرس چې کچېرته دغه سړی دی قاتل نه وای وځلای ل عاشا ال مودت طویله نو هغه تر کدی ژوندای وای په خپل نیټه چې کوم الله ورته مخرر کړی په یغې بمړ کېده خو که قاتل سی ولې کېده مړ کې نو د دغه نیټه دته لپاره مخته کړله نو نیټه هغه دوی اوراده فلسفه ودارا هغهایې ته هغهایې ته اصل خبره داده چې اجل دوه قسمه راغلی ده یو تا ویلیکیږي اخترامی یو تا ویلیکیږي تبعی نیټه دودانې دي یو دادا چې دې سړی په بدن کې رطوبات ختم سي چې په یغه بندم درد زونده نو چې کله هغه رطوبات چې کوم په بدن کې موجوده هغه ختم سي خود به خود وو بیا دی لمنځه دي نو کیږي نو رطوباتو ختمېدل دوی مقرر کړی دی په یو سل او شلو کالو باندې چې کله یو سلو او شلو کالو ته انسان ور رسید د د په بدن کې چې څومره رطوبات دي هغه رطوبات وحشي ختم شي نو د وجنه جنب د الله احکه نو بیا لدینا فرته انسان نه فات کیږي او دویم اجل اختیرامی ده اجل اختیرامی عبارت ده لدینا چې اغاض افاتو او د څ عمر یعرض یو د و جنراسی مثلا یو سړی بیمار یو سړی د یغه بند پاند را وغورځید یو سړی د هغه چا نو د ته چې دا اجل راغی دا اجل تبعیه نه ده دا د یو افته او مصیبت او جنا دی عارض دی او جن الله ک سویدا نو دا اجل اخترامی ده او حق ول پدی کی د اهله سنت والجماعت دا پرون ایت سرویو بل مسله اختلافه دا بیان وین چې حرام رزق دا وکنه حرام دا دا دا رزق دا وکنه نو پدی مسلې کې دوه قوله دي راي د اهله سنت والجماعت دا د حرام رزق ده او راي د معتزله دا ده چې حرام رزق نه ده ځکه خبر دا خبره د دوړو په مابین کې اتفاقی ده چې د حرام او نسبت د رزق نسبت د الاهروب ال عزت کېدلې سي او رازق اغا واجب سبحانه ودا نو دوی چې کچیرته د غدي حرام او نسبت د امو غرزق دا کې داخل کو نو نسبت دي دی, دی باري تعالی تراسي نو دا چون کې مستحق نو چون کې اغا مرتكب د دې هغه مستحق مرتكب د دې حرام مستحق هغه د مذمت د په دنیا کې او دی عذاب د په اخرت کې او دا په امریکا به حکه د نو د دې قبيح نسبت به الله تعالی تراسي او نسبت د قبيح بار تعالی تا دا نه دسي ځکه نسبت د قبح باری را دي بار تعالی الله عن ذلك قولون کبیره په دې خبره پوي شوي او مګایو چنا اصل خبره دا ده حرام رزق دا د دی, دی نسبت الله تعالی ته راغلی ده خو نسبت دی یو امریکا بیحاء دا بیحنده وو پیداله بیا اعتبار الخلق زکات الله تعالی استناد راغلی ده هغه خپله کسب په اعتبار نه دکنه الله تعالی خو کسب نه دکړای د حرام نو کوم حسه په دې کې را دي لسو مباشرته العبد جدبت کاروکه الله تعالی تری منع کړیو بیا د دې ارتکابوکه نو دغه قبح هغه کاسيب متوجه ده هغه خالق ته نه متوجه نسبته قبح بار تعالی ته ناراضي نو څوک د الله تعالی ده او څوک د قبح هغه قبح نه وي بلکې قبح مشوک وي نو الله تعالی خپل نفس څوک کړي ده نو د دې وجهنه مساله ده سو نسبته قبح الله تعالی ته ناراضي او سړي ځکه چاته ویلې کیږي دایې چې دوه تعبیره دي د اهل سنت راغلي دي او دوه تفسیره دي براه دې او ورغې دیدین اهل سنت والجماعت یو تفسیر دا کوي چې رزق ویل کېږي ما ته حیوان چې جي... په یغه یو حیوان او زنده‌ سره غذا حاصلې بل دا رزق ده او دویم خداخه تفسیر نه ده زکه موږ ویل چې دا خبره مسلمه اتفاقي ده چې نسبت په دې رزق کې اه هغه bari او واجب ثلاثه معتبر ده زکه لا رازق الا اوه د پوه شوي نو دلته چونک نسبته باری ته را نهغی نو دد وجهنا دغه تفرخ تفیر نه ده بالم نه ده ځکه ننسبتې الله ظاهر ده نو زيیکته ضرورت د راغللی خو به هرر کاف دا خ تفیر نه ده نو خ تفسیر ده ده چې ز ته ویل کېږي ری ویل کېږي غ لره ی شووقله حوان کوله هو یافا ی اگر شته ملکيږي چې الله یې سوق زنده‌سري تکړي وي چې دې نه فطري واخلی خوراک کوي چې بس د روزي ده پوغه نو اسم الله ما الله د دې اطلاق په حلال باندې کېدلې سي او د دې اطلاق پوغه پدله او دوه خبره دراده چې ما تاسو له وې دوه تفسیره کړې دي یو خبره یو غو دا کړره چې رزق ویل کېږي مملوک ين اكله المالک هر مملوک ته ملکيږي چې مالک له یې نه خوراک وکي اودو یمدا دا چری زکه هغه شیدا ما لا یمنع من الانتفاع به تسړید نه پیاخستون په یغه بندې شرعا ممنوع وي منکرایسوی نی په ته دل صوت چری کړي یو دا چې هغه مملوک ته ویل کیږي یعکل اهل مالكة. او یا ویل کیږي ما لا یمنع من الانتفاع به خدا دا د واړه تفسیر نه باطل دی ولې وې ک چېرته ما دا واخلی چې رزق هغهه مملک ته ویل کږي چې هغه نه مالک خور را کو کې نو بیا خود دد مع نه داه چې الله تعالی په دنیا کې چارپانو ته ل سره روزې نه زکا چارپایان په پا خپله مال دي زناور په خپله مال دي نو هغه په خپله مملک دي هغه د بل شي دپار مالک کلی شي صاح نه هغه خو مالک نوسی کدلی نو دسه مالک نه دسه خپل مملوک نه خوراک کړي وین او حالان کې قرآنی کریم څه یی و ما من دابهت الا علی الله رزق دنیا کې دسه زنده‌سر سره نسته مگر ا دې غوږي په الله تعالی باندې لازم ده نو بیا خو دې معنی ده شو چې الله تعالی صرف انسانانو ته رزق ورکړي ده خو الله تعالی دغه ځناور ته رزق نه ورکړي هلان کې الله تعالی رازق لफार د ټولو مخلوقات ته کنه کو دا تاسو دې دوی ده او دویمه ماده چې ما لا یمنع الامتناع به دا تعریف څنګه ده ولې زهکه دا تعریف صحیح سي نو بیا خو یو شخص ده دیغه دي شورو دیغه د hin دی ولادت نه هغه په حرامه غذا باندې لوی سویدا په حرامه غذا باندې تربيت سویدا ترمره ګفورې دي حرامه غذا نه خوراک کړي ده نو بیا خو دې دې مطلب دا سم چې دا دنیا کې د یو شخص لم مې رزق ه والله عز وجل چې الله رب العزته ت روزي ور نکره ځکه چې الله تعالی سي وما من دابتنا في الارض الا على الله رزقها دې تاسو په چیرته یې چې اوس را نو دې پیدایېش نه تر مرګ پورې د یوول خورا کې هغه د حرام وي ویول نه کله یو ماشوم پیدا سم کې پېنې نه نو په زورې د چاانه مېږ ورته را واخې سره شې مخصصوبه د غې نه پ ور کولی بیا چې کله د خوراک کابل نو د غلا پسونه پلارې غلا کوله دغلا پ را وړي په دی خوړلی بیا چې کله د بووب ته نو اسار ولا بایدتههرو پلانا ده د پښله پغه شروعغکله غلا کوله کوله کوله تر چې د مړسوو نو ګوره د ҳیند هغه پیدایښ نه اه په پیګې تر مرګه فوري د دې هغه خوراک په سو بندیو او حرام خو دوی یایې چې رزق نه ده زکا د رزق معنی نه ده ذات مال یمنع او دې حرام نه خوشړی ممنوع ده نو دې دې معنی دار وته چې د دې یو شخص پیدااس لم میرزقه الله عزوجل چې الله تعالی د رزق ورنکړه او حالان کې الله تعالی د هر زندې سره هغه د رزق او د روزي ما اخیسته کنه چې هر یو د پاره الله تعالی روزي ورکوین نو دو جنه د دوی دغه اول تفسیر شد دا هم باطل ده دویم څه تفسیر شد دا هم باطل ده په خبره باندې پوه شوي نو بنیا خبره دا سه چې د رزق د پاره څلور تعریف راغله په دې کې خته تعریف دا چې رزق څه ته ویل کیږي ما يسوقه الله الى الحيوان فياكله چ الله یو څوک یوزیندل سری ته وکیا به خوراک دریم چې بس د اړتیافته هغه که حلال وي دې تمر ده او که حرامي دې تمر شامل ده بیا د یوه شهره خپل روزي پورې کړي یو انسان د بل سړي روزي خړلې که کنه ویني نه شي هر جاري پر الله تعالی تاسو کوم مقرر کړي ده اگر سېګي یو سړی اگر بل چا روزي نه سي خړلې دا دوه مسلې ذکر کړي یو ته ګوري ول مووت قا من بالمې مخلوق الله تعاله مغ دا قایم دا لړي سره مخلوق د لپاره د الله تع لا لا سونهال العاب دی نسته د خللادي بنده د پاار پهاتېبارې تخلی کوود کې سب سره وه مب مدار ددي پهد بندې ده چې مووتو جودی په دلیل ددي قولدي الله سره چې خلقل موول حياتهول اکثر ولما پهې بندېدي چې دا دادم می ده او معنا د خلقل مووت غ دا چې قد الله اندازله ګولی ولا اجل واحددونه عجل دا لا كما ذاعمل القاض د س ذلك للك د معتزيلي غمانده انند للمقوري عجلين سديددي مخت دپار دو عجلدي قتل ده او بل مغ ده وأ لو لم يقله قديقة سووي ل جانب دقاتلنا لاعاش إلى عجل الذي ندي بزونند پاتې سوتر اغايتيفوري سغاده د مغ ده ولا كما ظ عاممة د سن ذلك للك فسيفهي أن للحييوانه سدي حوان دپار اجلاً تبعنا أجلا تبعينا أغا تبعيني تدا وهو وقت موته تا أغا وقت مرضي تدا بتحلل رتوبته بأغا ختمة دلو دي أغا لمدوالي دي دي سرا وانتفاع حرارته أو پمركي دلو دي أغا حرارت دي دي سرا الغريزتين تد دوار تبعي شيئا دي و أجلا اخترامي تنا أو يو أجل اخترامي دا أغا اجل أغا أجل داتي اختراع وين قتاب كرا غليوين بحسب دي أفات و دي أمراض و سرا والحرام ورزقنا حرامم روزي داله ان رزق اسمنا زكار روزي ویل کیږي اغه څلره يسوقه الله تعالى سي الله سو کوي حيوان لره فياكله نو اغه خوراک ترینو کی وزالک قد يكون حلالنا دا كلا حلال وي او كلا حرام او هاذا اولى دا تفسير اولاده لا اغنات علماء او اهل سنت کړي دا بما پد سره چې رزق ویل کیږي اغه شېل لره يتغذى به الحيوان لخلوه له دي وجنا تصاريف ثانيه خالد لما ننسبنا الى الله عز وجل ما انه معتبرنا سرل دینه صدا معتبر د پم فهم دی رزق کې وګوره او لا ویل د اسو بیا نو ویل چې هغه خطا ده دا کما درته ویل چې ک ذکر نه د مراد ده چون کې مشهور ده د شهره دی وجنا هغه ولما نه ذکر کړی و عند پنج تپنځ دي معتزله وبنده حرام رزق نه داله انهم فسروه زکه دوی معنا کړي معنا کړي را کله په دې سره صدا هغه مملکت ویل کیږي اګله المالک او چې مالک ور او کله دې ویل کیږي چې مالا يمنع من الانتفاع به سمنا نوي را غليله نفس حاصلول نه په دې وبنده و ځلک لايكون او دانوي الا حلالنا مگر حلال ویلا کې نیالزمو لیکن لازمي کی علي الاولي په اول بندي الله يكون چې ند سيما تاكلوا الدواب رزقنا چې زنا و الخرين و حالان دروزين و سيحالان وما من دابتنا وعلى الوجهين او بدوار سورة نبندية وبلن قذرازي ان من اكل الحرامة سيو صديق و راق دي حرامنوك تمام عمره تمام عمره ینې دی نه تر مرګ پورې نو معنی سولا سوالات لم یرزقه الله تعالی الا تعالی رز ور نکلا اسلا بالکلیه ومبن هذا الاختلاف مدار دې اختلاف دې بندې دا چې نسبت الله تماتبردا په معنی دې رزق کې رازی خم سواده الله نه بل سكنستا وان العد يستحق الذمه والعقابه بنده مستحق دې مزمه او دې عقابه په خوراګ دې حرام بندې او هغه چې مستند الله لرا لا يكون هغه قبيح نوي مرتکب مستحق دې ذمه او دې عقاب نوي والجواب کا خې ما تهلوونه جو غاب داره چې دغه خوب ح راغلی دالی سووې موباشرهتي اصابې لو وجهې اغبد استعمال دی اسباب و د بنده نه په یختت یاار دی بنده بندې چې خدای مناکړ وو د بیا هم کول نو خوبوب حچاته را ج کاسیب ته نه خاالقته نو سووخت د دی قح نه ده الله خو سووک ک دهغلی خوبهدي موسک کې راغلی دا چې سووکې دی ارتکاد کوي او ارتکاب سووک کې بنده دغه <تصفيق> ګوره خارځ کې اسانه مثال دکنه یو دی اصليه جوړول دي یو دی اصليه استعمال ده د اصليه جوړول د کمال ده په و کې دغه نه استعمال چې مسلمان په وزن نه نه ده په و کې ده لیکن نو دا که شنو ګوره هغه خلق قبیح نه ده او کیسه په ناکاره ترخه سره دا چې الله تعالی منا حکم ايته کې دا قبیح ده دغه سندلتمه وکلن يستوي في رزق نفسه هر سلای اغا پره کې روزي دینه پس حلالا كان او حراما نګه که حلال وی او که حرام وی له حصول تغذيه لديه وجنات تغذيه حاصله ده به ما جميعن په دواړو باندې ولایت تصور دغه متصورنه ده الله ياكل انساننا چې الله ياكل انساننا رزقه چې او سړی خپل روزي و نخري او يا اكل غيره يا بل سړی د روزي وخري لئنما قدره الله تعالى ځکه الله سي مقدر کړې دا اندازه دا غذاده یو شخص یې جبو وی خبر دادا ایا کلهو سده ای اخری ویمتنیعو او دا امتنیعا دا ایا کله غیرهو چه بل کی اخری و اما بی معنی الملک اما که په مانا دی ملک سره خلی فلای امتنیعو تا بی ممتنیعو دا که دا رزق دیتایی مملوکی بلوی رو دا ملک دیتاییی مملوکی بلوی مملوکی بلی دا جایز دا لیکن تا تا بخپل روزی رسی گی اگر خدای نسی والله